— колахнув він. — Та й про княгиню. Максим ударив постову рукою. — Що тобі, моя княгиня? — Заспокойся, Максим. — Чи я тобі покояю? — Бен дежить мене, що князь Четвертинський, православний же, не уніат, не латиняний, православний, а ярема, хіба не був православний? — Всі вони святі та божі а з бідного чоловіка шкуру луплять. Та як казати по правді? Цього князя Януша й не бачив. Княгині теж. Сиділи собі, досідували з їхніми ж слугами та подсмоктували медок. Коли ж як увірюватися, ясно вельможна. так як затупотить, та як здорожчить. Я до неї. Здорова будь, ясно вельможна, кажу. Чого зриваєшся? Слуги твої, наші приятелі, не зривайся кричати. Та й на лиці якого біса зблідла? Коли зарум'янилась нашою кров'ю, то й пробувай з тим пеклом на щоках. А вона де князь, де князь, ви його вбили, ви його вбили, за різяка, розбишаки, гультяйство. То я хлопцем мигнув. Вони того князя шлюдень перешукали та й привели мешчі. Він старий, товстий, не згинається, за стіл посадовити не змогла. Глянув я, а княгиня ж. Молодонька та біла, як янгол, Та тоненька, мов, билиночка. Ну ж, князюка, Таке божестворіння поневолив. Присунувся до княгині, Мігнув хлопцем, щоб князя Набивали вином, як міг. Князь, цопе, спогне, пирхе, А я вдивляюся в цю красу земну, Що біля мене. А в пані грають усі сустави, Аж двихтить уся, так, наче ні чорти черти Мені присунутися ближче, та хоч пальцем доторкнутись до такого дива. А княж дивиться, ока не спускає. Я кажу козакам, «Заважає мені пан». Сказав, щоб прибрали а вони вивели його на двір і відрубали голову. Мали просто витримати на якийсь там час, поки б я на пані надивився. Вони його майже й до пенька, а там надий якийсь мельник, що мав зло на князя. Та проткнув його загостреним пілком. Ну, уже тоді не було ради. Довелося собі до князі відтяти голову, щоб не мучився. Хлопці мене справедливі, одразу й сказали мені, що мав робити. Голив шаблю, побав княгині, гли перед нею голову, рубай. Бо так же перецин наш шпотила стільки в ній злості, рубай кажу. То що княгиня в плать повридання, та падає на мене, чи жива, чи мертва. А вже на кого така ноша впаде, хм, то хто ж не понесе? Покликав я нашого священика і взяв шлюб християнський з княгинею. Бо ж однаково. Мою жану шляхтичі змердували, а її князя не оскресиш. Суди, гетьмане. Бог тобі, суддя Максиме, сказав я тихо. Де тут злочин? Де кара? Смерть? Страх? Озвіріння? І по цього озвірілого світу опинився я, гетьман. Може, то я й породив цей світ. Був його творцем. Коли не зміг стати повелителем, все вислазало з рук, кудись провалювалось, щезало. Зникомість, неприсутність і неприступність. І дух Самілів не з'являвся, не подавав ні голосу, ні знаку. Все падало на мої плечі, все ждало моїх слів і вчинків. А я ж був слабкий чоловік, та й годі. Я затулив рукою очі, Завів тужливої. Ой, коню мій, коню, Заграй підо мною Та розбий тугу мою, Розбий, розбий тугу По темному лугу Козакові молодому. Кривані собі нями не заплечі, Гудів над вухом підспівуючи, Усі підспівували. Я прощав їм вони прощали мені. Події незліченні, як і люди. Винушено згадують, дбаючи про будущину, а ще дехто лякаючись тої будущини або остерігаючись її. У людини залежність на все життя. Від спогадів, від борю, від туги, але ж і від звиттях також. Битви мої виграні й програні. Поговоримо про них. Я не народжувався полководцем, тож видавалося мені, що вже і двох великих битв виграних задосить для відомщення мого народу і для прийшлого спокою в моїй землі. Тепер думав не про нові битви, а про обезпечення будушчини народові своєму. Як клапився, Знав, що мені відведено мало часу на сім світі. Я мав устигнути. Отож і слав би до всіх володарів, декларуючи свої наміри, проголошуючи з'явлення на полях історії народу козако-русько-українського, якому прагну утвердити місце серед народів інших. Коли не я, то й ніхто. І знову віки й понижень. Безіменності і безпритульність. Мене була лихоманка. Я став найнетерплячішим чоловіком на землі. Чи ж мене остудять за це? Сім тижнів стояв мені воз під білою церквою. Козацькі послини поверталися з Варшави. І вже тривожний големін пішов поміж військом, що їх там страчено і що панство збирає силу, щоб посунути і вдарити з Ненацька. На місці взятих у неволю гетьманів Потоцького і Калиновського сил визначив регіментарями воєводу Сандомирського